Euskal kupo hori dutetea, esan ekoa izan eta bakea. Euskal aurrera doa, Euskal Herri osoan milaka, Aobizi eta Belabri, presteek ariketa sozial jonetan parte hartzen ari dira. Abuekin bateran mota guztietako entitate eta elkarteek, ari osatzen dituzte. Endaian, ortengo ekitaldian oietamar ari guneetik gora izena eman dute. Zerrenda honetan hilapaindegiak, okindegiak, banketxeak eta kafetegiak ditugu besteak beste. Endaiekop, saltoki parte hartzaileko kooperatiboak ere Euskaraldiarekin bategin nahi zandu. Bertara, gerturatu gara eta kutsan lanean zegoen Ander Fernandezekin dugu. Ez nago eguneatua, baina bai, bai, hor ikusten dute jarria da gola ari simboloa, eta egia da hemen oso naturalki erabiltzen dela euskara egunerokoan, ez, ba, bai, nahiko arnaz gune importantea dan ikuste, endaian kosei ditove zeruak iristen direla eta e, kongaren e, denboran e, euskara entzon dugu. Mm -hmm. Hori eralitate bat da hemenen daian e, gune honetan. Nik bizi duan ehean beintzat bai, baina nik beti izan izanduta ohitura hori, jendeari lehengo hitza euskara egitearena, e, ahobiz izatea zure aratago eta hemen ere berdinagiten dute, zakit etorri den pertsona e, naiz denak bazkideak eta batzuk ezagutzen ezagut, zitudian euskalduna den edo ez. Orduan nik lehenengo hitzabezi euskeraz egiten dut eta gero harren erantzunalarabera ba ikusiko dugun, nola jarretzen dugu berak frantsesezetan nik euskeraz edo aldera edo denoz frantsesez edo denoz euskeraz. Ikusten dugu suoa baitaren, bueno, atearen sarreran afitza jarria duzuela, eh? Euskar galdiaren afitza, arigunearen afitza laranja, horrek laguntzen du berba da jendeari, ba hori ematera euskaraz lehenitza emateko zure ustez? Ba ez da kriteria esan... Ezin dien esan, ni ez nago hortaz osoa di, e, baina bariteke bai ez, batzuk hortan hortan adi biltzea, ez? Nik ez diot arreta jartzen, beti, nik txipori oso barneeratu daukat eta oso... E, denok, gainera, e, olrako leku ezagutzen dugu dagoen kolekua, denok bazkideak gara, eta tortzen gera maiz, orduan, agian beste leku batzutan gehiago, hemen baino. Enda Jakopek berreun bazkide baino gehiot ditu. Zirkuitu laburreko produktuak eskaintzen dituzte. Egunero saltoki ontatik, amarnaka lagunek pasatzen dira. Ari izateak Euskararen erabileran eragina izan du. Bueno, neri beti ondo, eruditzen zazietorrelako momentu indartsuak, ez? Batean, badirudi ekintza e, sozial zabaldu bat izan izatearen e, kontuarekin babes ba bat ematen dizula, baita ere pertsona batekin edo beste batekin pausutxo hori emateko. Adibidez, nire bikotea aurten Belarri prest e, izatera animatu naiz eta oraindik nik uste ez den oso prest, baina horrek ere bai, babes eman digu, ba, e, pausutxoa eman eta nik presenteago daukat nire buruan, eh Ariketa Sozialaren Ondorioz presenteagoakandre buruan tasaitzen aiz gero gero ezta gehiago hitz egiten euskeraz berarekin. Orduan bueno, nik uste balio duela. Ba, ba pes, e, ez? Denon gaude martxa berdinen, engurdi berdina, orduan horrek ematen dugu ba, pauzutsoa emateko aitzakia. Horri baliogarria da. Balio da. Endaiakop saltoki kooperativoak endaiar guztiak animatu nahi ditu euskaraldiaren arira herrian antolatu direne ekimen eta jarduera guztietan parte hartzeko.